Radio Länsman, sverigevänlig webbradio. Konrad? Ja? Det är lördag och vad innebär det? Det måste innebära att det är hög tid för Radio Länsman va? För att exponera ska exponera mera. Donera till banknivånummer 197 streck. 75, 18. Märk insättningen med exponerat. Ja, idag blir det en mysstund med bara mig och Konrad. Hur är det med dig, Konrad? Du är ju inte så himla bra, känner jag. Dessa sista veckorna har ju varit helt sjuka. Vi kommer ju komma in på lite saker, men... Ja, jag har sagt det hundra gånger innan. Jag säger väl det igen. Vad, vad blir nästa lägsta gräns? För nu är den ju passerad för länge sedan. Och jag undrar hur det här ska gå för oss egentligen Länsman. Men eh, det kommer vi in på lite mer sen. När vi säger saker som är sjuka, då går det ju inte att säga det utan att nämna Dan Park. Men vi ska inte gå in på det så mycket i det här programmet hade vi tänkt. Utan förhoppningsvis kommer vi få med Ingrid framöver och. Få lite rapporter om det här, det är alltid inte helt klart och så men, men vi får se, det, det, det ska i alla fall bli väldigt intressant för det är ju helt sjukt det som har hänt dagen. Men som vanligt så är inte det det enda som är helt sjukt i det här landet utan det, som är, det här har nog många hört om och det här är den stora nyheten nu det är ju det här med brandmännen. Och den, det största hotet mot dem, det är inte enorma bränder eller hus som rasar sönder på dem eller något sånt, utan det är Jim Åkesson tydligen. Han är samhällsfiende nummer ett. Ja, enligt måste jag säga, enligt en eller kanske några personer som har tagit på sig och liksom företräde alla brandmän, vilket är lite konstigt. Men eh, ni kommer väl ihåg att det första vi fick höra i veckan var ju eh, turlaget som arbetade då, och tänker köra iväg med brandbilarna. Citat, SD står för rasism, jag vill inte hamna på samma bild som Åkesson Våra bilar ska helst inte göra det heller Men, men jag, jag, jag pratade faktiskt med en kompis om detta idag uh, Här brukar ju diskussionen vara slut, SD står för rasism Och det vill de vara emot och sådär, det fint och bra och hej Men det här borde ju stanna, SD står för rasism Okej, okay, hur menar du då? Kan du utveckla det så vi förstår vad fan det är du protesterar emot här? Men det är ingen som frågar detta. Utan det här är ju då läbbigt nog så, såklart. Har ju bara, där hamras ju fortfarande in så pass mycket att ingen ens reagerar längre. Mm. Prova att fråga nu som, som vågar. Fråga någon nästa gång någon jeppe sätter dig om på jobbet om detta. Så fråga bara vad är det ni menar med detta? Och då kommer det komma upp. Vad kan man tänka sig? Länsman, järnrörsgrejen. Mm. Och igen, jag måste säga att det måste finnas svin i många brandmän här som är jävligt sura på att deras att de dras i smutsen på detta sättet. Tror du inte det? Jo, men då skulle väl aldrig våga säga att de känner så. Men precis, då blir det ju ännu värre. De måste ju stå där och leva. Bara nej, det är klart. Men det finns det många som vill stanna kvar. Hur är det med grupp, grupptrycket här? Om någon bara, nej men jag tänkte skötta mitt jobb. Han är en politiker som alla andra har rätt att komma hit. Kan man säga så? Eller blir, blir man liksom utmobbad då? Eller vad händer? Men alltså det jag tänkte där när, när, när de lät så livrädda och vi inte hamnade på samma bild och så vidare och här, då tänkte jag ju direkt att ja, men det här med stenkastning och... Är de rädda för att mer sånt ska hända? Och sen står det ju också att stenkastningen har nästan försvunnit nu. Yay! Ja. Det, ja, det ja, då är det jättebra. Men eh, så säger han också, det är klart att vi är oroliga för att Åkessons besök ska väcka vrede i sådana områden. Mm, vad menar de med det? Ja, därför vill vi inte att våra brandbilar ska synas tillsammans med Åkersund. Vi och våra bilar har inget att göra med det som SD står för. Tvärtom. Vilken yrkesgrupp har liksom specifikt någonting med SD eller något parti att göra? Men just det här är vi spånar om då gällande ja men vad är det för åsikter som finns bland brandmännen? Då fick de i frågan, finns det inga brandmän hos ser som stöder SD? Och då svarar han, det kanske det gör. Jag hoppas att detta leder till att de börjar ifrågasätta sitt parti. Fråga sig varför SD väcker, väcker så många protester och ilska hos oss andra. Ja men det är, ju, det, det är ju det vi alla frågar oss. Vad är problemet här egentligen? Ja men alltså ska det, så de menar att man ska ändra åsikt för att andra inte verkar uppskatta ens åsikt. Hur logiskt är det? Alltså vi, vi får ju anta att, att de här brandmännen, och, och de, vad, ska vi, vad tror de att de kämpar mot? Tror, de tror väl då att, att SD är, vad ska vi vissa, de hatar alla muslimer, de vill slänga ut alla invandrare och, och såna här grejer. Men jag undrar om det är det eller om det är bara kort och gott, eller gott att de är rädda för... Hur de kommer bli bemötta när de åker ut nästa gång i upploppen i Rosengården eller liknande. Ja, men jag menar, jo, men har inte tidningarna gjort en jävla grej om detta så hade ju ingen någonsin ens noterat detta. Jag antar att, att politiker springer runt och sådär, det är väl det gör de väl ofta. De åker till sjukhuset, skolor och alltså lokalpolitiker. Men även högre upp, det är väl en stor del av deras, så alltså, det de gör som politiker det är ju delvis att synas. Men när de kollar hur saker och ting funkar. Och det är bara nu plötsligt verkar det som Jimmy Åkesson har varit överallt. Men det är ju för att Aftonbladet ska dra upp sån jävla stor grej om det varje gång. Ja. ja men alltså det finns liksom inga, jag satt och pratade med vår käre vän Roger Charlström här igår och alltså kom vi in på det med att vi har ju egentligen, vi är ju mindre fria nu än vi någonsin har varit helt enkelt ja. men det har ju alltid funnits, alltså det är ju så och det här märker vi att det är alltid det som är Allmänt ac accepterat av, av de uppe på höga stolarna så att säga mm. De åsikterna, följer man bara det, då är man med in. Alltså det är som, som om det vore högstadie all over again liksom. mm. det, det är det, antingen är man med i det här coola gänget och är accepterad Eller så är man utstött och sitter där för sig själv på en bänk mm. Och är nej, inte värt någonting. Nej, inte värt man någonting. Man hånas och spottas på liksom. Och så. Ja, precis. Och det, men jag menar, det, det, det inser väl både du och jag och alla ni som lyssnar som tycker som vi. Att vi sitter ju tyvärr på den här bänken. Men vi gör det ju tillsammans i förhoppning om att det kommer leda någonstans någon gång. För jag menar, det kan ju inte... Man, allt som vi gör Alltså alla invandringskritiker jag menar, Det måste ju leda någonstans någon gång mm. Men tyvärr är det fortfarande så Det märker man här med brandmännen till exempel Att folk fortfarande De är så rädda och vara den där som sitter själv Men skulle alla bara Komma ut och säga vad de tycker och tänker Så skulle de märka att det sista de är Det är ensamma Ja men det är intressant att du säger För vi är ju på något sätt jävligt ensamma Också Ja. Vi sitter där framme vid varsitt tangentbord och, och liksom ser Sverige grunder bara. Ja, det är det, det, det, det. enda det, för att vi gör det, det är ju för att vi vet hur det är. Anledningen varför alla andra är ute, och, eller alla andra, många andra är ute och och skider eller och båt eller vad som helst och skrattar och tar sig en pripsblå. Det, det är ju för att de vet inte de, vet, de Nej, kanske anar inte. men de vet inte de har ingen aning om hur djupt det här går och när man vet hur djupt det här går då är det i ärligt talat det är nog kanske lite svårare att vara glad och vara liksom ute och tjoen mm. fadrallan dig liksom det, är, ja, det är tråkigt men det finns ju inget annat sätt att göra det men jag vill ju ta del av verkligheten jag vill inte blunda jag tycker det är fel <gör> Jag vet faktiskt inte det, Länsman. Om ja, jag skulle välja mot dig. Det är klart, det är någon slags poetiskt fint. Det är klart, det är bättre att veta sanningen och kämpa för det goda och sådär. Som vi faktiskt gör. Det kan låta lite konstigt, men det tycker jag absolut man kan säga. Men å andra sidan, om jag kunde trycka på en knapp nu, Länsman, ja. och plötsligt så blir du miljöpartist. Och bryr det bara om vilken liksom, hemrostad kaffebönor du ska ha i ugnen och vilket surdäcksbrög du ska lägga upp och Om det nu var det som miljöpartiet handlar om. Ja, fortsätt. Nej, men det är jag pratar med väljare. Och ditt största problem kanske är också då vilken färg din son ska ha på det här könsneutrala dagiset för att du inte ska bli bla bla. Det hade du inte bytt då. Nu, nu lägger jag upp det här lite konstigt, men du får också tänka på att allt det här du mår dåligt över nu hade bytt ut till kanske en sån liten oro att det är så mycket rasism i Sverige. Men det är ju bara någonting du upplever på Aftonbladet. Alltså, är det verkligen bättre att är det bättre att veta sanningen och inte må bra än att inte veta sanningen och må bra? Vi säger så här istället, du är Neo <går> i Matrix. Jaha. Och då är ju frågan vilket, vilket piller du tar. Tar du det röda med den smärtsamma verkligheten eller tar du det blåa med den härliga overkligheten? Vilket skulle du välja ärligt nu. Tänk på att du även måste ta konsekvenserna. Jag hade ändå valt det röda. För att, för att det hade... Alltså det innebär så mycket för mig. där att jag har... Jag har en vision. <går> Nej men jag har en dröm. Ja men jag har verkligen en dröm. Att jag drömmer mig tillbaka till någonting som jag aldrig har sett. Och jag skulle aldrig kunna välja det andra pillret. Och därav totalt välja bort det. För att jag, jag tror aldrig man skulle kunna... Nå, no, jag menar, tänk själv, om vi väl, eller om, eller när vi väl kommer dit vi vill, hur mycket blod, svett och tårar vi har gått igenom, men tänk mm. vilken fröjd när vi väl kommer dit. Jo, men de här miljöpartiet kommer ju få samma, de kommer, ju få, de kommer liksom få belöningen utan att behöva göra någonting. De har ju gått och varit jättelyckliga och tänkt på surdegsbröd i tio år istället, och sen får de ett fint Sverige, eller 15 år, eller 500 år, eller vad nu det här kan tänkas då. Jag hade ju lätt tagit det blåa pillret liksom. Tveklöst. Och jag menar att alla hade tagit det blåa pillret. Allt, allt annat är bara trams. Man kan säga det för att låta bra. Men om Nej. du... Jo, antingen lever du i en verklighet som är precis lika verklig för dig. Och den är bra. Eller så blir det en annan sorts verklighet. Som råkar vara den verkliga verkligheten. Som bara är skitdålig. Varför skulle någon välja den dåliga verkligheten? Alltså jag, min... jag ser det mer som ett... Att det, det röda pillret det är mer som ett slags självförsvar. Medvetandet i allt. När det gäller hur man liksom, var man bor med fa sin familj, hur man ska hantera var de ska gå och så vidare och, och, och så man det hör, hör ihop med allting tänker jag. Jo men grejer jag vet inte om du är inne på lite, men, men grejen är det finns ju ändå någon slags, någonting praktiskt bra med liksom att veta eh, det vi vet är att man man är ju lite försiktig och man försöker varna folk för liksom, gör inte så, går inte där, sådana här saker. Men jag menar, det är en liten positiv sak med tanke på hur mycket dåligt det är. Nu var jag, som ni hör, kanske inte det mest positiva. Men det här svänger ju lite, det känner säkert ni lyssnar också. Att, att ena dagen så känner man så verkligen när man står längst fram liksom, med fanan i hand och det här ska man fixa. Och nästa dag så kändes det bara skit. Uh, och idag är lite mer en sån skitdag, har jag har väl läst för mycket tråkiga nyheter helt enkelt. Men länsman kan jag alltid lita på. Han tuffar alltid på på samma spår. Mm. <laughs> Men ska vi gå vi går vidare här då? Eh, för det har ju hänt nu det här när Åkesson var vid brandstationen. Just det, precis. Och då, då, då stod det ju att eh, demonstranterna ropade slagord och buade och polisen hade spärrat av hela infarten till brandstationen. En brandbil syntes lämna strax innan Åkesson anlände men de flesta bilarna hade varit ute sedan tidigare under dagen. Eh, protestlistan mot SD-besöket hade nu skrivits på av 32 av de anställda. Hör här och gråt allihopa. Brandmännen är överväldiga av det stöd de fått både från Sverige och resten av världen kommenterade Anna-Maria Havskogen, talesperson för räddningstjänsten innan Åkesson anlände. Det här stödet av allt som är fel det, här, det är samma med Hans Chauvan när han låg i koma där. Oh, han fick sånt stöd och det fick han väl på ett sätt men jag menar det här är like, klick och twitter, retweets liksom. Mm. Det är inte så mycket stöd skulle jag, jag kan, jag kan nästan, jag skulle nästan göra det på skoj. Jag skulle slänga upp en sida nu på Facebook under mitt riktiga namn och döpa den till typ min, mindre rasism. Jag kommer få 10 000 klick på hur som helst. Det betyder ju absolut ingenting. Nej, nej det, det, det, då sitter väl folk där, de här alltså, riktiga vänsterfolket, de sitter där då. Åh, titta vad duktiga jag Jag har gillat en antirasistisk sida. Och så går de lägger sig och sover gott och tänker, nu har jag kämpat för... Att mm. få Sverige till ett bankräkvärde. Ja, och så vidare. Det, mm. Alltså, det, det är verkligen hur man vrider och vänder på det så känns det som en sån. Det är en sån järntvätt så det är det inte sant. Alltså jag, jag förstår bara inte hur man kan vara. Hur man kan vara så att de verkligen sitter ju på fullaste allvar då och tror att nu har jag gjort något gott för att jag tyckte på illa. På den där sidan. Jag menar, vi säger ofta att tryck gilla på Radio Radiolänsman men där är det ju lite skillnad att vi simmar ju lite motström så att säga mm. i den politiska debatten så att ja, säga så, så är det ju så. Så att, ja, det är lite annorlunda jag tycker att det att trycka på gilla på Radio Radiolänsman eller någon annan invandringskritisk sida till exempel det är ju bander mig mycket mer att stoltsera för i så fall. Att ja, det man då verkligen, ja, visar att det, det här är... Det här men vi, vi spårar ur lite här så vi, vi hoppar vidare direkt till nästa då. Fast det är egentligen på samma spår så att säga. Då är det sjukhusets största skräck och det är också Jimmy Åkesson. Mm, det det här hör... som går. Ja, det är en det epidemi. Eh, jo, vi hörde väl allihopa om det här också men jag tycker det är så löjligt. Vi, vi får oss så här... Jag tycker det är väldigt problematiskt. Människor hotas på grund av att de har skrivit saker mot SD. Och framförallt, det finns patienter här inne som känner sig väldigt kränkta och osäkra av att ha en rasist på sjukhuset mm. där de ska behandlas, säger demonstranten Sandra till TT. Mm. Alltså det är verkligen helt sjukt när man hör det så här. Alltså, osäkra av att ha en rasist på sjukhuset. Det låter ju som att att det, det finns verkligen inget värre när, jag, när de säger rasist och då, då kan det vara vad som helst och vi säger nationalist, invandringskritiker det, kan, det är baner mig det finns inget värre om du kombinerar en våldtäktsman mördare, pedofil eh, djurplågare och, och allt vad det nu kan vara ihop i ett men en rasist, en invandringskritiker är mig fortfarande värst ingen stans någonsin ställs de här människorna till svars vad menar du med det? Vad är det du stör dig på hans politik? Du vet, vet du någonting mest överhuvudtaget? Kan du förklara någon sak alls? De vet inte, de bara lever på det de tror. De ser framför sig ett framtida Sverige där Jimmy Åkessons gamla hemstad Sölvesborg plötsligt är beprytt av brunskjortor som marscherar överallt. Och Åkesson står där med en fin Hitlermustasch och hejlar. Det är ungefär så de ser i huvudet. Och jag tror de tror nog att det är så det kommer bli om SD får makten. På riktigt tror jag faktiskt att det finns... De har ju väl inte tänkt igenom det riktigt, men absolut. Ja, snart byggde gaskammare och så vidare och så vidare. Så lite politiskt intresserad är man, visst. Att man inte ens, inte ens ska sig seriös kritik. Mm. Men i alla fall Sen frågar så här: Men många partier Besöker arbetsplatser Har inte Sverigedemokraterna den rätten också Så svarar den här personen då Sandra, nej Jag tycker inte det, för det är ett parti Som skiljer på människor Det är ett rasistiskt <laughs> parti Berätta, det förklara den tanke för mig, skiljer på människor Jag skulle säga att de skiljer på åsikter Och ja, de skiljer ideologier från... Och eh, Konstiga idéer bakåtsträvande, destruktiva idéer i kulturer ja, det kan man väl göra skillnad på ja, jag menar här kan man också om vi nu ska vara så anala med det här om vi nu ska ta dem ordagrant med skillnad på människor <coughs> att alla ska behandlas exakt likadant det finns ju inte ett enda parti som inte gör det med tanke på att vi inte har helt öppna gränser och att vi inte skickar pengar till alla människor i hela världen, då skiljer man på människor för det måste man ju såklart göra sen då, vårdpersonal mot rasism de här pinsen de hörde du om Konrad Ja. ja, viss personal vid Skånes universitetssjukhus bar det på sina kläder då under Jimmie besök. Men den markeringen uppskattas inte av sjukhusledningen tydligen. Alla som lät brickorna pryda kläderna hotas med en varning. Det handlar då dels om hygienskäl och dels om att vi inte kan ha personal som går runt med personliga åsikter på sina kläder. Det första jag tänker det är bra att de säger så. Självklart är det ju bra för att det ska ju var ja men det är det ju uppenbart inte. Det ska ju var neutralt. Men det andra jag undrar bara över på vilket sätt är en pin ohygien. Ja, ja, precis. Nej, det där är nog bara. Det där måste ju också säga att det var jag tycker det är lite svårt här alltså, på riktigt, det, det, det, givetvis om man har på sig en sån, om alla tar på sig sådana pins när de Åker som kommer på besök så är det ett politiskt liksom, uttalande och det sånt, sånt vill vi inte veta av. Men jag kan väl tänka annars, en pin mot rasism, Det, det, det, det är det egentligen ett politiskt uttalande förutom just här då? Uh, men det är väl bra å andra sidan att bara ha nolltolerans här. Ingenting. Nej men, alltså, men får jag bara sticka in och säga egentligen om man vänder på det då, ja men hur ska då, då det var ju snack om det innan. och de blir kränkta av att ha en rasist här och så vidare. Ja men rasister menar Sverigedemokrat. Men alla Sverigedemokrater då, som går alla hundratusentals Sverigedemokrater som går till sjukhus då, ska de vara kränkta för att det vandrar runt personal om man vet mm. att de har såna här hemska åsikter om en själv? Det är ju en så kallad läkared som gör att man måste ta hand om alla, förutom rasister då. Mm. de märker vi upp en gul stjärna tycker jag, så vi kan se dem ja, men det, det är ju så, vi skämtar fram och tillbaks där om att de tror att vi vill ja, men, skapa precis, läger ja. nej, det är de som vill sätta oss i ja, läger det läbbiga är att inte ens du och jag ser vi har en, en, en sån liten känsla av att det blev värre och värre, men hade vi kunnat hoppa tillbaks ett år <gör> nu och pratat om det vi pratar om nu så hade vi säkert inte trott på det och tänk om ett år framåt kommer det ju hänt så pass sjuka saker att vi knappt kommer tro det och det är det som är lär, vi vänjer oss vid detta. Ja, liksom, det, det Anlingshålet borde... blir bara mindre och mindre och mindre och mindre och snart ballar man ur. Liksom. Ja, men det, nu, nu gör vi en grej av det här. Seriöst, alla ni som lyssnar, som har en Twitter eller något sånt där det, det där rör sig mycket vänsterfolk det är därför inte jag är där. Men även, gå ut där med alltså, det vore intressant att gå ut och fråga människor där, vänstermänniskor då den här enkla frågan skulle det vara möjligt att låsa in personer på grund av deras politiska åsikt om den är då bara för att förenkla det för allt som sagt betyder i det det är ju om de har rasistiska åsikter borde de då bli inlåsta nej men nu, nu tar vi och lämnar det här och går vidare mot någonting som är mjukt det är vitt och det kan vara rött och vitt vad talar jag då om? Jo, kvinnorna som lyssnar kanske har sina misstankar. Ja, tampong som örhänge. Här är, ja, ja, här är helt sjukt. Det finns verkligen människor till precis allting. Menstruation är inte en privat personlig angelägenhet utan en fråga för samhället i stort. Mm. Ja, kan man ju säga. Det som ses som det allra mest privata, hemliga och pinsamma är i själva verket en stor och viktig samhällsfråga, skriver hon alltså, eh, Persdotter heter hon, hon är mäns- och genusforskare. Eh, och, och tillstår att, citat, mens är en miljöfråga, citat, utbildningsfråga och, citat, global tillväxtfråga. Min son. Ja, fattar inte så mycket här nu men ja, vi fortsätter. Vi vill försöka förändra, om än bara lite, hur människor talar om och förhåller sig till mens. Vi vill skapa plats för mens i det offentliga, skapa samtal om mens. Punkt punkt, punkt. det fortsätter. Fotografier av tjejer som blöder igenom, en video på mensblod som bildar vackra former i vatten. Och servera sig rödvin från skrevet, mm. förklarar då Persdotter. Självklart. Alltså, stopp och, stopp och belägg här nu. Alltså, har du problem med det där? Jaha, vad är det här? Varför du inte gillar konst? Alltså, ja, jag vet ju att du säkert tycker att, att mens i, som bildar vackra former i vatten kanske skulle... Nej du skulle väl kanske inte uppskatta det Men du tycker Nej, men att det är jag, vet, kan, kan vara mens Eller kan vara mens kan vara konst mm. eh, Men För det första vill jag undra Varför Eller vem är det som egentligen påstår Att mens är hemligt Och privat och det är någonting Hyschysch Nej ja, men det är väl lika hemligt som bajs Nej är det men, hemligt hemligt då? Hem, ja, men hemligt Det är väl ingenting Är det någon som på fullaste allvar Finner det upprörande På något sätt att alla kvinnor får mens. Precis som att man finner ju inte direkt upprörande när man vet att varenda människa går och skiter och pissar. Alla gör det. Ja, precis som precis. alla kvinnor har mens. Så vad i hela glödheten, du vet vad, mm. spelar det här för roll? Och varför ska man lyfta fram det här? ja men jag tror inte att kvinnor generellt ändå, de kanske inte tycker att det är något så här hemlig, smutsig hemlighet så här, men, men de tycker nog säkert att det är jobbigt att ha mens. För att ja, det inte är alltså, så det roligt måste jag, lär det ju inte vara. Nej, nej, det är ju sjukt orättvist att tjejer ska ha mens, men uh, deal with it liksom, det är väl inte, det är som att vi är skägg, det är inte så mycket att pöla om, man gör konst av mens då och sådär, men, men att... Vad är det hon vill åt här? Är det här att är kvinnor förtryckta av sin mensa nu eller Är de förtryckta för att vi inte pratar om mens? Eller vad, vad är grejen? Fick du något hon intryck är, över hon det? Hon är en genusforskare så jag vet inte om jag fick något intryck egentligen. Nej <laughs> det vet vi ja. vad det är. Du gäller att hitta förtryck där det inte finns riktigt ja. Ja man ska, man, man ska liksom lyfta upp alla sådana här frågor som är. Liksom har ingenting med någonting att göra som är helt ologiska. Och man fattar inte varför i hela fridens namn. Ska man ta upp sådana här saker. När det finns så otroligt stora saker. Nej men då ska man prata om mänskonst. Mm. Mm. Snacka om att de, människor, det finns människor som har alldeles för mycket fritid. Och fel prioriterar till tusen. Ja. Eh, precis som du säger. Men vad eh, andra sidan är det ändå, är konst. Om du nu vill säga att det är konst bara. Så fine. köp på det då. Eh, lite vanligt tycker jag. Men eh, det finns ju bajskonst. Så konst men är, det, är det, det någon regel du håller helt enkelt? Att du tycker att om någonting är... Jag menar, allt är ju relativt, om man ska säga. Men menar, om, om väldigt många skulle säga att det är inte konst. Men ska det ändå accepteras då för att den så kallade konstnären säger att det är konst? men, ja, men Det där är ju svårt. Jag menar, konst är liksom en grej som... Det är, det är helt särskilt från allt annat i att... De flesta andra saker kan man ju komma överens om. att Det här är en högtalare, det här är ett bord, det där är en, en bild. Liksom. Men konst kan ju vara... Lite vad som helst och, och ja, jag säger väl som jag tyck, tyckte faktiskt Lars Wilks hade en ganska bra definition här och, och en konstnär behövs ju först, då är det någon som är hyfsat erkänd, det kan man bli på lite olika sätt eh, han gör ett konstverk eh, som andra då konstnärare tycker är konst, då är det konst ja. det är liksom, vi fattar inte riktigt vad de tycker och det är löjligt, oh, det kan vara som helst vara konst ja det kan det men jag kan liksom inte ta min bajkorv och ställa ut dem på gatan och säga att det här är konst. Det är ju så, så lätt är det inte riktigt, tycker inte jag. Men jag menar, vad man än tycker så är det rätt. För det finns ju inget rätt och fel här. Jag kan tänka mig att du vill mer ha så här, kanske bilder på något fint päron. Det är kanske det är konst. Och det är också rätt. Om du tycker att tycker du att bara, bara sånt är konst så har du också du har lika rätt som som helst. Nej men alltså, jag vet inte. Konst, det är aldrig någonting egentligen som har intresserat mig sådär. Men alltså... Däremot så har ni kanske hört att Wilks säger ju att Don Parks konst är konst. Mm. Heilrutorna är konst nu alltså. Som han gjorde där vid kippavandringen. Vi pratade jo men det, om och, det. Och grejen är ju, för jag var lite mer som dig för. Men, men när jag liksom började förstå att nej, konst behöver inte vara objekt eller saker. Utan det kan faktiskt även vara aktioner. Och jag menar de här Heilrutorna längs med kippaleden. Kan man ju tycka lite vad man vill. Man kanske kan tycka att det är lite okänsligt och sådär. Men det är ändå ett, ett väldigt ska man säga, tidstypiskt dokument. Om, om 50 år kommer man kunna se tillbaka på det och tänka. Shit, när den Park gjorde så och så och så. Så var samhället uppbyggt på ett sånt sätt. Att det blev ett jävla liv. Till exempel. Jag bara tycker fortfarande att det är otroligt fascinerande. Hur i hela fridens namn han kunde komma på det. Jag tror, jag undrar om någon människa i Sverige Någonsin har tänkt tanken På mm. hajlruter där man kan få mm. stå och heila. Och jag tycker det är helt otroligt roligt jag kan, Och jag antar att det är roligt Bara för att det är så bisarrt liksom. Det är, är ju ja, helt konstiga att man kan sjukt. tänka sig ja. Och då, de som har kritiserat han här nu Antar jag att Om någon skulle bara tänka efter lite Då tror de på fullaste allvar då Att Dan Park rutade ut lite ruter För att det skulle komma dit skinhead så haila medan kippavandringen var det fattar ju vem som helst, det är klart det inte var så. Det är samma med cyklon B som han... Alltså han, han retas ju bara. Han retas. Mm. Mm. Nästa får bli då att se vad reaktionen blir. Om han gör, om det är någon mer kippavandring. Men då gör han av rutor istället. Och så mm. står folk och gör samma... Med högra armen. Mm. Av Caesar som ni vet. Det var ju ja, just samma det. hälsning. Just det. Ja, får se om de kan göra samma sak av det. Det kan de säkert. Men en, en, en sista grej med konst bara. Ja, det bästa med konst är att. Det, här, är liksom, här är det lilla utrymmet som finns kvar i samhället. Där, där vad som helst kan hända. Det finns konst Det finns hajlrutor. Det finns allt möjligt. Och jag tycker det är väldigt skönt att det finns någonstans kvar för såna saker. Men då, då har vi intresse Går du själv och tittar på alltså, konst? Nej, nej. Nej, nej, absolut. Jag tycker det är helt ointressant att gå och kolla på. Uh, om det inte är riktigt fräcksna performance-konst Men då är det ju mer skådespel. Ja. Sen, jag tycker att jag gillar foton och sådär. Men då är det mer nyhetsfotografer och sånt jag tycker är bra. Men ja, ja, är ingen, alltså jag är efter slut så Jag går inte med konstnärer längre. eller så där. Jag tycker det är rätt fånigt. Det är en, en liten rankdam där de kan sitta och plaska. Men det kan de väl få göra också. Det, det är ändå tecken på, på något civiliserat samhälle kan jag känna någonstans. Ett riktigt civiliserat samhälle har ju i alla fall konsten som där det är helt fritt. Där får man, där ska, till exempel det ska ju inte politik och konst blandas. Men det kan man ju säga att det gör ganska mycket idag. Ja, anktan, jag trodde du pratade om riksdagen, ja, men ja. Alltså, det är klart man kan blanda äh, konst och politik, och det ja. bör man kanske till och med göra. Men, men om vi ser på vad som hände med Dawn Park när han gjorde det, då ska, man ska ju inte bli inlåst för sådana här grejer till exempel. Det ska inte kunna vara olagligt för att konsten är liksom skyddad. Där, där får, får man en massa kommunistkonst också om man vill, det är absolut inga problem. Ja, nej, vet du vad? Vi har ju två ämnen kvar, men eh, vet du vad vi har glömt? Vi måste ju ha lite reklam för. Ja, måste ha reklamen. Nu blir det reklam. För att exponera ska exponera mera. Donera till banktidenummer 197-4518. Märk insättningen med exponerat. Ja, men då går vi vidare till det näst sista, och det är precis vad det här programmet heter. SMS kan vara livsfarligt. Det drog nog några blickar och, och det borde det göra för att det stämmer. Eh, det står så här. Ett kristet par i Pakistan har dömts till döden. Anklagade för att ha skickat ett hädiskt sms. Som förolämpade den muslimske profeten Mohammed. Pakistan har en stenhård lagstiftning mot hädelser mot islam. Och människorättsarbetare menar att anklagelser ofta riktas mellan personer som befinner sig i konflikt med varandra. Och det första ni tänker att det här stod väl på exponerat eller fria tider, avpixlat eller liknande. Nej, det stod på Expressen. Mm helt jag otroligt tänkte, ja, jag det. Ja. det är ganska otroligt men, men alltså då får man ju tänka då om sådana här riktiga funda fundamentalister kommer till ma jag menar, om man tänker nej just vad vi sa i förra programmet det här med att nej att Sverige det är en myt att Sverige blir ett muslimskt land men ja. nej det verkar inte så och säga att det blir det och att sådana här funda extrema funda fundamentalister kommer till makten Mm. Och att det blir så här då. Så Lars Vilks skulle I, i, i, i, i ju bli halshuggen på, om... på fem sekunder. I alla fall ja, ja, den ni. skulle han väl ha blivit för länge sen då antagligen. Ja men det hade vi alla blivit. Men jag menar vi så. Det är väl det som jag kan tycka kan vara lite problematiskt. Om, om man nu vågar prata om islamisering. Är att alla ska direkt börja säga. nu tror du att de ska ta över? Och men ta över, ta över behöver inte vara att liksom, vi får sharia lagar i hela Sverige. Det är väl så mycket annat som redan har hänt. Med bönuter upp och, och, och halalslakt och, och att vi tillåter burka och sån här grejer. Det kryper ju på oss. Det är ju det är så här: det funkar. Det är ju muslimer tar aldrig över ett land på en timme, om man säger så. Utan det går ju. Det är bara att kolla. Det som är så större men vi har ju facit i handen. Kolla efter ähm, arabiska våren. Vad hände? Blir det bra? Jag tror inte det blev så bra. Nej. Och så blir det ju typ Alltså, vi har ännu mer för oss att kolla hur det går med för liksom Somalierna i USA. Eller kolla hur det går för Somalien nästan hela världen. Kolla vad, vad England tycker om sin invandring. Jag menar, det är så skrivet. Liksom. Man, får ja, man kan leta efter bevis för att, att det är bra med invandring. Men det finns inte så vet jag vet någonstans. Det är så tydligt, säger man på engelska, The writings on the wall. Jag tror det är det man menar då. Att, att det är så fruktansvärt tydligt vad som händer. Ändå sover alla, hela, alla politiker och hela befolkningen. Det är bara du och jag som är vakna länsman. Ja, och några till. Och ni sitter och lyssnar. Vi, vi, det är egentligen inte så mycket mer att säga om det där annat än att det var verkligen värt att, att, att lyfta fram. Just för att det är så här det kan gå helt enkelt. Och det mm. får vara en varning tycker jag. Alltså jag ser det som en varning. Nästa då, det här har ju spridit som en löpeld nu på nätet. Gällande Röda Korset och den stackars tanten. Mm. Röda Korset är åsiktsfascister. Och det är de. Men först och främst, konrad, kan du berätta lite om det här filmklippet som driver runt? <hör> ja, om man inte har sett det så är det smygfilmat på en, på en Röda Korset-lokal. Eh, det är lite oklart varför, men, men personen som filmar... Eh, är invandrare för första. Ja, och jag är även dömd är invandrare för... Ja, våld mot känslaman och sådana grejer. Men han... Enligt artikeln så gick han in där får att be om hjälp till sin familj. Vilket är lite konstigt. Jag tror man går till socialkontoret då. Men han är i alla fall där och han ska fråga efter hjälp. Och då börjar väl den här kvinnan då som jag förstod att Hon börjar. Hon svarar inte riktigt rätt på de här frågorna som han vill. Så han tar upp kameran och börjar filma. Aha. Och vad som sägs här är väl... Egentligen att den här kvinnan som verkar väldigt sympatisk men, men lite rädd för han är, jag tycker han är ganska aggressiv den här killen. Hon säger att ja, vi har så himla många arbetslösa här i Sverige. Svenska ungdomar får inget jobb. Det är en hel generation som inte kan flytta hemifrån mer eller mindre. Vi måste hjälpa våra svenska ungdomar först här i Sverige och så hjälper vi andra människor på plats. Det är mycket, mycket mer effektivt, säger den här kvinnan hon säger, det är ju ganska neutralt, tycker jag. Inte så här jättefjäskigt, men inte heller på något aggressivt sätt. Det enda jag tyckte var lite konstigt är att hon kallar, hon säger, hon säger ni. Menar alltså då menar jag såna här invandrare och alla andra invandrare. Och det kan väl jag tycka kanske inte så smart. Men skit i det. Det, det värsta med filmen tycker jag är på slutet så säger han Nu, jag filmar det, vet du det? Nu ska jag lägga ut det här. på hon blir, jaha, oj, ja, ja, det kan du inte ta bort det. Det får bara jättemycket sympati för henne. Ah. Jag mailade Röda Korset direkt när jag läste detta Och sa att eh, Vidare på Fod till damen är snäll Och så skrev jag bara att eh, ja, du ska veta liksom Att vi är många som håller med dig Och vi kommer inte skänka med pengar till Röda Korset För sådana människor som hugger sina egna i ryggen För minsta lilla kan man inte lita på Men om allt annat som är skumt med Röda Korset om man, om man tycker det verkar vara en bra och fin organisation Så är det bara att googla lite Så alltså, Det är så mycket konstigt kring Röda Korset Så det finns ju inte och den här kvinnan då Jag fick svar direkt nämligen från Röda Korset Jag var tvungen att mejla till någon huvudadress på Röda Korset jag Fick jag svar direkt med Bla bla bla, kvinnan avgick bla, bla, bla. Inte dela vår värdegrund vad, vad nu det betyder Jag kan tänka att värdegrunden borde vara att hjälpa så många människor Rädda så många människor från att dö så möjligt Men det verkar inte alls vara deras värdegrund Och de hälsade också att de inte kunde Vidarebefordra mejlet för Ja, det var något med sekretess Vad nu var det är ja. ungefär det som man, man kan ju titta på. Men Vad ska vi säga om det här? Jo, ska men det, det som Något var. Något mer än att det bara är dåligt. Ja, men det som var intressant var ju också det med att hon påpekade just det här med att man borde rikta hjälp på plats, så att säga. Mer hjälp där. Och det här kallar då Aftonbladet för ett citat. Racist svar. Aj, ja. Sökte hjälp, fick rasist svar. Ja, grejen är då att det jag tänker direkt är ju att SD väljer ju ofta att, att uttrycka sig på det här viset och säga det, att man vill hjälpa i och man vill hjälpa på plats och så vidare mm. då på grund av att SD har sagt det då då ska det stämplas som någon form av svar då jag menar, för jag menar, skulle du säga det annars säger att vi skulle ha sagt för tio år sedan kommer någon och säger att eller för 20 år sedan Ja, men jag tycker att vi verkligen borde hjälpa folk mer på plats i närområdena och så där det finns så många som lider. Ja, skulle folk säga. Men idag, nej då är det ett svar Vi lever alltså i en värld där folk på fullast allvar kan man säga, om de fick välja att skänka tusen kronor till en kriminell icke-svensk, alltså någon som inte har en så svensk medborgarskap här i Sverige... Eller rädda en helt oskyldig familj i Afrika någonstans. Troligen förändra hela deras liv för tusen spänn. Jag vet inte vad man kan få, men kan få någon get kanske och sådär. Så skulle folk på grund av åsiktsförtrycket låta de här afrikanerna dö. Det är väldigt konstigt. Ja, men människoliv. De, de, de... Hur många människoliv kostar inte Sveriges invandringspolitik? Om vi skulle... Vi säger att vi behåller dem, här. Vad ska vi säga att det kostar? Vi säger att skulle kosta... Vi säger att lågt. 10 miljarder per år säger vi att det kostar. invandringen allting. Tänk om Vi kunde skicka dem utomlands egentligen. Hur många, hur många liv på det här sättet. Så kan kan vi kanske inte resonera. Men hur många liv har inte Reinfeldt på sitt samvete? Ja men alltså jag kom på en idé här nu. Jag tycker att om det är någon SD-politiker som sitter och lyssnar nu. ta till er den här idén. Jag tycker det vore jätte, en jättebra idé om ni gjorde en dokumentärfilm. Den är dels, för jag kommer ihåg det här när äh, Kasselstrand besökte... Ett av de här som blev asylslott då. Mm. När han besökte det innan och visar hur fint det var och så vidare. Mm, att man gör en dokumentär, att man går dit och filmar de här fina asylslotten och, och hur de har det och, och husen, allt det här. Och sen klipper det ihop med det faktiska, riktiga, det riktiga lidandet som sker i Afrika, i Mellanöstern och så vidare- Mm. Och så, det, det kan ju verkligen bli en del av en valfilm jag säga. så att folk verkligen får se skillnaden mm. jag menar, lidandet som är där och kommer alltid vara där medan det vi sitter och betalar för det är svindyra herrgårdar och, och allt vad det nu är till mm. det, liksom. det, jag tycker det är väldigt talande och se det så precis som att det var väldigt talande den förra reklamfilmen de gjorde eller eh, valfilmen då när det var muslimkvinnan och den äldre pensionären då. Mm. så det där det kan nog vara en riktigt bra idé för jag tror folk verkligen behöver se att det är det här vi betalar för det är det här det får väl bli lite av de avslutande orden i det här programmet att, att vi måste börja tänka mer att visa så att folk verkligen kan se att vi betalar för det men inte det Mm. Och så vidare, och säga det då: Att det är det här vi vill betala mer för, mm. och inte det här. Mm. Mm. Det är så enkelt. Jag får, alltså, för jag menar, folk är inte ute efter det, eller behöver inte några eh, universitetsuppsatser, eh, uppsatser jag på att säga, om hur det här är. Utan det räcker med. Ni vet ju själva hur enkelt det är att övertyga människor. Det är bara att säga att, ja men. Det här, det är rasism. Det är dåligt. Det här är bla bla bla och det är bra. Då, då kan man väl bara köra med samma strategi helt enkelt. Klart och tydligt. Det är så, det är så. Punkt, slut. Vad väljer du? Så tycker jag vi ska säga. Vi har rätt och då Alltid. har fel. Och vi kan Nä. bevisa det. Och det är, liksom, det är ingen, ingen ideologisk övertygelse. Det är ingen filosofisk övertygelse. Det är kronor och ören och enkla, lättbegripliga fakta som till och med en, Ja, men ja, kanske till och med en miljömupp borde kunna förstå detta. Så, och kan miljömuppar förstå, då finns det hopp. Får inte då det. Finns det verkligen hopp? Det var bra ord, Konrad. Och eh, så får jag runda av vår lilla mystund här med allt vansinne som pågår. Eh, och så får jag säga att vi görs ju igen nästa vecka. Du har lyssnat på en sändning från Radio Radiolänsman Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där.